Karibu tuifahamu aktiki. Aktiki pia ya kama aktika. Ni sehemu ya kaskazini ya dunia yetu. Ikijumlisha nchi na bahari inauzungu kancha kaskazini. Baadhi ya sehemu hizo ni pamoja na sehemu za kaskazini za Urusi, Alaska, Marekani, Kanada, Greenland, Udani, Skandinavia, Norway, Oswede na Ufini. Pamoja na bahari ya aktiki uhesabiwa katika aktiki pia. Sehemu za karibu za ncha za dunia ni baridi kwa sababu zinapokea mwanga wajua kwa muda wa kapeke pekee, na nusu nyingine kunagiza. Majira haya huitwa usiku waktiki na mchana waktiki, na usiku au mchana hudumu miezikazaa. Mchani kamili, muda wa mchana huu ni miezi sita na pia muda wa usiku ni miezi sita. Kwa umbali fulani, vipindi vya mapambazuko vinaongezeka. Kwenye sehemu za kusini za aktiki, vipindi vya mchana ni virefu kuliko usiku. Kwa hivyo, kuna nafasi kwa mimi kustawi, inaolisha pia wanyama mbalimbali. Mbali. Kutokana na hali hiyo, bahari ya aktiki, imeganda, ikifunikwa na ganda nene la barafu. Kwa hivyo sehemu za aktiki, ufunikwa na barafu tupu mwaka wote, na hizi ni sehemu kubwa za Greenlandi. Zinazofunikwa na barafu futo, harafu barafu ya ktiki enye ganda la barafu. Maeneo mengini seruji, lakini seruji hii huye yuka kwa vipindi vifupi vya joto. Arizi imeganda pia, yani maji na unyevu ya Arizi hupatikana kama barafu tu. Na hii nafanya Arizi kwa ngumu kama muamba. Wakati wa vipindi vya joto kwenye mchana wa ktiki, sentimita za juu za Arizi, na hiki ni kipindi cha mimea kuoteam Lakini chini ya uso wake Arizibadu imeganda Na kwa sababu hiyo hakuna miti kwenye aktiki Mimea katika aktiki Kaskazini kabisa hakuna mimea Esipokuwa planktoni bahari ni chini ya barafu Penye barafu akudumu kudumu hakuna mimea Sehemu za kaskazini kavu, Ambako seruji huyeyuka kwa siku chache tu Mimea peke ni aina za kuvu na kuvu muani Kusini zaidi kuna manyasi, majani mbalimbali mbali, na hata vichaka vinaofikia kimo cha mita karibu na duara ya haktiki, Wanyama wa hakktiki. Mimia hii inalisha mamalia kadhaa kama aina za sungura, panya, Maksai Maxksi au mbawala hakktiki, nje ya mamalia, kuna wadudu wengi wanaotokea kwenye kipindi cha joto pekee, hao pia wanalisha ndege wanaokuja hapo wakati wa joto kwa kutaga mayai na kuzaa watoto wadogo, ndege wengine wanaokamata samaki, huisikandwa bahari. Watu wanaoishi huko aktiki, kuna vikundi vya watu ambao wameishi katika mazingira aktiki tangu karne nyingi, wenyeji wa nchi za aktiki ni waeskimo wanaoishi Green Randy, Alaska na Siberia ya Urusi. Kiasiri ni wawindaji na no wavuvi, walijenga nyumba za barafu wakati wa baridi na hema kwenye kipindi cha joto lakini siku hizi huishi katika nyumba za kawaida kwa usafiri walitumia sledge zilizovutwa na mbwa vikundi vingine vilivyoingia katika ncha za Arctic ni pamoja na wasami wa Scandinavia ya kaskazini na watu mbalimbali wa Siberia kaskazini ambao waliishi kama wawindaji au wafugaji ambao wala Arctic teknolojia kisasa imewezesha watu kutoka nje kuhamia sehemu za Arctic Wanapofanya kazi kama wafanyabiashara wachimba madini, wanajeshi, au wana science, wana mazingira sehemu hii ya kipeke. Ndani aktiki, kuna mji unaitwa yakuti au yakutia, humji unapatikana Siberia Siberian chinurusi, majabu ya humji kwa upande wa hewa baridi yake inacheza hasi centigrade sabini na moja, mpaka hasi 96 centigrade efu. Na wakati mwingine unapungwa kidogo ila baridi yake bado ni kali kwa kiasi chake ukirusha maji ya moto hewani sekunde kazaya ale maji yana ganda haraka sana na kuwa kama barafu, mito karibu na sehemu zote za mji huo imeganda na kuwa barafu, magari hayazimu ili kufanya injini zake zisigande. Asilimia kubwa ya wenye magari huwa wanajaza mafuta full tanki ya kuwasaidia ili injini zifanye kazi kwa muda wote ili kuendelea kunguruma kuzuia barafu ndani ya injini ili kufanya injini isigande. Wakazi wake wakiwa nje kwa maana nje ya majengo lazima wafanye milia yao ili kupata joto mwilini. Ukitulia tu waweza kupata mazara kiafya na wakati mwingine unaweza kusababisha hata kifo. Wengi wao huvaa makoti hadi matano na suruali mbili au tatu ambazo ni nzito zaidi. Hime imenikumbusha muvi moja hivi kuhusu huko Siberia inaitwa The Way Back. Humo ndani jamaa wanafanya mpango wa kutoroka gerezani ambapo lipo katikati ya msitu mkubwa na baridi lilopo huko sio poa. Walifanikiwa kutoroka lakini walianza kufa mmoja baada ya mwingine sababu ya hiyo baridi. Na kumbuka kuna mwamba mmoja ndani ya muvi hiyo na natatizo la kutona vizuri. Wakati wapo msituni walipoteana. Ile kurudi wakakuta muamba kashageuka kuwa barafu. Maana lisha watafuta wenzake mpaka kachoka. Kitendo chakukachi ni kidogo tu akaganda hapo hapo. Hiyo ndio aktiki.